Хоча цей символ більше стосується зорі. Тут яскраве вранішнє небо втілює липа із золотою короною. У полі липа золотом оббита, По-під ту липу стежечка вбита. Туди Маруся по воду біжить, Ой, біжить, біжить, аж земля дрижить. Вирвала квітку золоту рясну, Понесла її до золотарів, ви золотарі, золотарчики, вишийте мені соловейочка. він мені буде рано співати мене молоду та й пробуджати. Взагалі, найголовніша ознака панни Сонця в колядках – це золото. За цим можна її відрізнити від інших міфологічних красунь, зокрема від зорі. За золотою стіною, тобто за червоно-золотим небом на сході, в неділю вранці вбирається панна в дорогі сукні, а поверх суконь кладе срібло та золото. Своє дороге убрання панна зробила із золотої ряси – роси. Раз вона лежала на білій постелі в саду і стерегла рясу на дереві. Прилетіли райські птиці – і струсили рясу з дерева. Панна зібрала ряску в запаску, познімала з дерева золоту кору і понесла до золотарів, щоб їй зробили з цієї ряски золоту шубу, золотий кований пояс, золотий перстень, перлову камку, серпанок, підбили золотою ряскою спідницю, ще й потрусили ряскою зверху кований пояс. Увібравшись у золото Взувшись у жовті чоботи З срібними підківками Вона вийшла за стіни на подвір'я Вийшла вона на двір За нею стежка сяє Двір аж угинається Війшла панна в сіни Сіни сяють Вийшла в хату Хата палає Війшла в церкву Церква сяє Самі свічі засвічують Пани перед нею встають, знімають шапки, кланяються. Одні кажуть, що вона царівна. Другі кажуть, що вона королівна. Нечуй Левицький – світогляд українського народу. Безперечно, всі ці образи могли виникнути тоді, коли були вже прообразами для порівняння. Треба було бачити на власні очі – Панну в золоті, щоб порівняти з нею сонце. Це вже зовсім не та дівка, яка вбирається в червоні чоботи або в червону плахточку, пасе череду, перерушники в Дунаї. Кожне покоління вносило свої образи в фольклор, притаманні певному середовищу і способові життя. Сонце стало царем неба, верховним Богом на Русі тоді. Коли в українців уже був князь, десь приблизно в княжі часи оформилась і ієрархія міфологічних образів. Природовому ладі на небі також були всі рівні: сонце, місяць, зорі жили єдиною сім'єю. Тепер сонце возвеличується над усіма братами, стає дажбогом. Богом світла і добра Богом лісів, гаїв і садів Творилося безліч легенд про родовід Дажбога, Про те, як він навчив людей сіяти пшеницю і пекти хліб Мати Сонця, богиня неба-коляда А батько Сварог В різних племен були різні назви Сонця Святовид, Світовид, Дажбог. Сварожич, Хорс, Радогост. Культ Сонця був високорозвинений на Русі, адже без нього не могло бути життя. Його вважали родоначальником руського народу. Невипадково таке поширене ім'я Іван, що означає Сонце. Його вважали святим і праведним Богом. Тож Сонцем клялися – Сонцем присягали слов'яни під час укладання різних угод – торговельних, військових, мирних. Оскільки Даш Бог прирівнювався до князя, отже й йому необхідно мати все те, що має князь – палаци, храми. Даш Богу будували на Русі храми, капища.